Една среща на изгрева Пролетен неделен ден Изгревът е потънал в зеленина и цветя Неделната беседа е свършена Много от гостите дошли за беседата се разхождат по полянката и двора интересуват се от всичко разпитват за живота на братята и сестрите за идеите искат да знаят как схващат тия или уния въпроси на живота на науката, философията, изкуството и прочее. През това време прииждат нови гости от града. Те са закъснели за беседата, но искат да разгледат изгрева. Завързват се нови запознанства. Някои идват, движени само от любопитство, а други искат да проверят, да проучат. Трима души от братството, Хикс и Зет си говорят нещо на полянката. Към тях идва една група гости. Те са една студентка от Държавния университет и двама студенти. Тя следва философия. Единият от студентите е юрист, другият медик. Медикът казва: Каква чистота цари тук? Въздухът тук е особено чист и свеж, студентката казва. Тук се чувства такъв мир и спокойствие, една тиха радост, като че ли сваляш тежка раница от гърба си. Юристът пита. Колко души сте вие в братството? Хикс отговаря. Множество милиони. Как така? Вие се шегувате. А пък аз ви питам сериозно. И аз сериозно отговарям. За да разберете моя отговор, трябва да знаете как ние разглеждаме въпросите на живота. Всички идейни хора, всички идеалисти, които работят безкорисно за доброто на човечеството, за един разумен живот на братство, красота, хармония, изключващи всяко насилие с нас, те са вдъхновени от подтика, пратен в света от великото всемирно братство. Те са приели вълната, която иде от онзи велик център. А такива идеалисти има навсякъде в света. Те макар и да не се познават помежду си, всички са свързани в едно с една вътрешна връзка. Вълната, която иде от великото всемирно братство работи навсякъде в света. Тя работи във всички души. Тя се разпространява заедно с въздуха и всеки приема от великия импулс на новото според степента на своята възприемчивост. Обяснете се по-конкретно, не разбирам нищо. Представете си едно езеро. Допуснете, че някой взема един голям камък и го хвърля в средата на езерото. Какво ще се образува по езерото? Нали красиви концентрични кръгове, които се разширяват към брега? Но каква връзка има това сказаното от вас по-рано? Именно великият поттик, импулс, който иде от висините на духа, от всемирното братство, може да се сравни с един такъв камък, хвърлен в езерото. В такъв случай, кои кръгове ще имат по-голяма височина и бързина – външните или вътрешните? Разбира се, вътрешните. Те са запазили по-голяма сила от първоначалният ласък и колкото отиват по-навън, кръговете стават по-слаби, по-бавни и даже най-външните кръгове до брега едва се забелязват, като че ли се сливат сезерната повърхност. На кое отговарят кръговете? На разните идейни движения в света. Всички идейни движения в света, които носят характера на новото в себе си, идат от един велик божествен център. Но по какво ще познаем кои са по-далеч и кои по-близо до центъра? Тия идейни движения, които са по-близки до центъра, са запазили в по-голяма чистота първоначалния импулс и затова имат по-мистичен, по-духовен елемент в себе си, а външните са изгубили отчасти тая първоначална чистота. И затова даже най-външните могат да изглеждат до известна степен привидно материалистически, лишени от духовен елемент. А това е защото те са най-далеч от центъра и съдържат много външни примеси в себе си. Нали водата е най-чиста при самия извор и колкото отива по-надолу, добива примеси и става мътна? Кое идейно движение може да се постави в най-вътрешния кръг? По принцип това, което съдържа в най-голяма чистота и пълнота вълната на новото, пратена в света. Понеже Христос е главата на Всемирното братство, затова можем да кажем, че вълната, която се праща в света, иде от Христа. Да не се мамим. Някои движения могат да имат претенцията, че са нещо ново. Обаче те са само стари атавистични методи, които нямат никакво бъдеще. Всяко движение, което разделя народите един от други и всажда шовинизъм, няма нищо общо с вълната на новото, която се праща в света. Навсякъде може да се види как работи подтикът, пратен от всемирното братство. Новата вълна, която се праща в света, работи във всички по-будни души. Тя може да се долови не само в новите идейни движения, но и в творенията на Метерлинг, Ипсен, Емерсон, Мълфорд и прочие. Навсякъде дето виждаме новите прояви на единение, коопериране, взаимопомощ, сътрудничество, дух на братство, наслугуване и жертва, личи действието на тая вълна и тия общества, народи и раси, които отричат новото, което иде, ще бъдат изродени и нямат никакво бъдеще. Само тия общества и народи имат бъдеще, които имат усет за новите идеи и в които последните намират място и се разцъфтяват. Времето е напреднало, гостите се сбогуват. Те имат и други въпроси, които оставят за друг път. Списание Житно зърно, 1938 г. книга 6